Varför har tjejer så tunna röster? Att det skulle kunna ha med anatomi och stämbandens konstruktion att göra det är väl en sak. Men det var inte det som Susanne Osten och Margareta Garpe syftade på när de 1971 skrev den här sången. Det de menade var att kvinnor knappt hördes i samhällsdebatten. Det var män som pratade och pratade. Och de lyssnade inte. Och så hade det varit sen hedenhörs. Sjivansånger om kvinnor var ett resultat av ett kollektivt projekt inom grupp åtta. En feministgrupp med rötter på Uppsala universitet och med ambitionen att göra kvinnopolitik och jämställdhet till centrala begrepp i det offentliga samtalet. Och hur det skulle gå till hade man en idé om. Oh, oh, oh, 1970 var 49 av 350 ledamöter i Sveriges riksdag kvinnor. Idag är de 152. Kvinnors röster hörs bättre idag, inte minst i politiken. Även när det gäller aborträtten och kvinnans till smärtlindring vid förlossning- hade grupp 8 och andra 70-talsfeminister framgång. Abortlagstiftningen ändrades redan 1974. På andra områden har framgångarna uteblivit- Kravet på sänkt arbetstid för alla till exempel. Det skulle göra lättare att kombinera förvärvsarbete med familj var tanken. Men idag tycks den idén mer eller mindre avförd från den politiska dagordningen. Och kvinnorna jobbar fortfarande ofta deltid för att få livspusslet att gå ihop. Och får därmed lägre lön och lägre pension än männen. Men feminismen i Sverige började inte med grupp åtta. Redan 1903 introducerades begreppet av författarinnan Frida Stenhoff. Feminismen var en ideologi som fokuserade på kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Frida Stenhoff pläderade för en ekonomiskt självständig kvinna och hon kritiserade äktenskapet som institution. Men var fick hon sina idéer från? ja, inte från Beethoven kanske. Han var fullt upptagen med att vara ett manligt geni. Men samma år som Beethoven skrev färdigt sin violinkonsert i CDU 1792 utkom i England en bok med titeln A Vindication of the Rights of Woman Till försvar för kvinnans rättigheter. I den formulerades kanske för första gången en utarbetad kritik av det som idag skulle kunna kallas könsmaktsordningen. Och dessutom en pedagogisk väg ut ur det. Om man får anta att kvinnan varken är skapad enbart för att tillfredsställa mannens lustar eller för att vara hans hushållerska som lagar hans mat och sköter hans tvätt borde mödrar och fäder måna om sina döttrars uppfostran –se till att de inte stärker dem fysiskt– –så åtminstone låta bli att förstöra deras personlighet– –genom felaktiga föreställningar om skönhet och kvinnliga företräden. Mm. När jag nu utan omsvep erkänner att kvinnan i sin nuvarande situation– –är underlägsen mannen, tänker jag bara upprepa– att männen drivit sitt förtryck av kvinnan så långt att hon nära nog sjunkit under nivån för förnuftiga varelser. Men ge henne möjlighet att utveckla sina anlag, stärka sina dygder och avgör sedan var på förnuftets skala hela kvinnosläktet ska placeras. Bokens författarina heter Mary Wollstonecraft. Hon hade skrivit en ivrede över att den franska revolutionens löfte om frihet, jämlikhet och broderskap för alla. Efterhand hade visat sig bara gälla männen. Ändå var hennes krav för en nutida läsare mycket modesta. Hon ville att kvinnan skulle bli betraktad som en tänkande varelse. Som en samhällsmåborgar med rätt till utbildning och rätt till sina egna pengar. Att hon lämnade det öppet huruvida kvinnan verkligen kunde nå männens nivå- kan te sig svårsmält för dagens feminister. Men allt måste ses i sin tid och i sitt sociala sammanhang. Lena Haldénius är docent i praktisk filosofi- och professor i mänskliga rättigheter i Lund. Den utbildning som medelklassens flickor fick- det var ju inte någon utbildning i vår mening. De skulle kunna läsa och skriva och så. Men så skulle de kunna ja, de skulle kunna eh, sjunga och spela lite. De skulle kunna brodera och de skulle kunna prata franska och kanske måla akvarell. Och så skulle man kunna föra sig eh, i det här koketta eh, sällskapslivet. Boken utmynnar ju en plädering för en gemensam skola för pojkar och flickor. Hur det är revolutionärt var det? Ja, det var, ju, det var ju revolutionärt. I någon mening men samtidigt så passar ju det här in så som du säger det är ju i slutet av till, till försvar för kvinnans rättigheter så ger hon ju närmast som en, en läroplan för en allmän grundskola som är väldigt detaljerad och men alltså det här med utbildning betydelsen av utbildning det var ju ett väldigt, ett väldigt påtagligt närvarande tema i filosofiskt tänkande under hela 1700-talet. Detta med det mänskliga medvetandets formbarhet. Det är ju eh, hennes kritiska analys av samhället- hur samhället förstör människors eh, medvetande förmåga att tänka- genom hierarkier, förtryck och, och, och liksom allmänt socialt trams. Eh, det, det, är ju, det förutsätter ju just detta som också motiverar henne- att skriva om utbildningens betydelse, nämligen människans formbarhet- och om människan kan formas av ett skaligt samhälle så kan hon ju också omformas genom god utbildning och genom ett reformerat samhälle. Det var en upplysningsoptimistisk tid. Oja, ja. Mary Wollstonecraft skrev inte för sina medsystrar. Hennes bok vände sig till män med makt, det vill säga de som kunde förändra saker och ting. 1792 fanns ingen kvinnorörelse. Medelklassens kvinnor läste visserligen romaner men inte politisk teori. Idag ser allt annorlunda ut. När den feministiska rörelsen i Sverige samlas till tre dagars forum på Malmö Arena våren 2014 är det akademiska inslaget påtagligt. Vad skulle Mary Wollstonecraft sagt om hon hade fått veta att feminismen idag till och med har en egen vetenskaplig disciplin? Genusvetenskap Hade hon förstått begrepp som queer teori Det vill säga en teori om hur könsidentitet Skapas av det samhälle vi lever i Eller heteronormativitet Tanken att heterosexuella normer Skapar ett förtryck mot de som vill uttrycka Sin sexualitet på ett annat sätt Och vad hade hon sagt Om man hade fått veta att de flesta Som idag läser på universitet I ett land som Sverige Är kvinnor Hej. Får jag störa? Ja. Vad ska ni göra? Jag kommer från utbildningsradion. Alltså. Ni är utbildade? Ja, i Delta Kappa Gamma. Vad är det för något? Alltså Delta Kappa Gamma det är en internationell förening och den en sammanslutning av kvinnliga utbildare i nyckelpositioner och den startades 1929 i USA. Typ rektorer och så? Eller? Det ska vara professorer och rektorer och alla. Och så att en fråga som vi har haft är alltså att lyfta. Fler professorer. Men är det viktigt det här med fler professorer? Alltså... Kvinnorna nej, dominerar nej, nej. ju överallt på nej, universitetet det, det idag och på det, utbildningen. När, startade, när organisationen startade så var det ju i, blev kvinnorna förbigått. Alltså det finns massor med doktorander, kvinnor, där börjar kvinnorna dominera. Men professorer är mycket få fortfarande. Ja men man kan ju inte avsätta de som redan är professorer bara för att få in kvinnor. Det är väl svårt va? Alltså det tar väl tid. Och... Ja. ja. Jag, jag ska göra ett radioprogram om Mary Wollstonecraft- mm. Eh, tidig feminist på 1700-talet och hon, hennes viktigaste budskap tror jag var alltså att hon kämpade för kvinnors rätt till utbildning överhuvudtaget alltså de kom inte in då men sen, det har ändå hänt en det, massa sedan dess det räcker inte men jag kan inte argumentera <laughs> men alltså, sen jobbar vi också på det internationella planet till exempel att flickor i Afrika ska få utbildning då har vi också Schools in Afrika har vi ett stort projekt. Men kan man tänka sig en framtid om kanske 20-30 år, alltså där problemet istället är att det finns för få manliga professorer. Och så, ja. Jag tror att det kan gå åt det hållet, ja, ja. Och då förlorar vi också. Jag är ju kvinna, men alltså jag är för att det ska vara mer mänsklighet över huvudet taget. Mm. Alla ska få samma chans liksom. Och så, ja, ja och då kan man inte göra utbildningen så att det blir bara tjejer som vinner heller. Alltså i utbildningen som den är lagt upp nu så är det ju ofta tjejerna som klarar sig bäst i, i skolan och så. Men Vi finns med i rörelsen i alla ja. fall. Vi är engagerade i frågan, Det är lätt att få intrycket att feminismen har gått segrande fram. Det var visserligen 200 år sedan Mary Wollstonecraft skrev sin bok- men feminismens grundtanke om lika rättigheter för kvinnor och män tycks idag långt mer accepterad än till exempel marxismens idé om ett samhälle utan kapitalism. I alla fall i Sverige. De flesta politiska partier är representerade på forumet. Att inte kalla sig feminist är närmast lite suspekt i politiska sammanhang. Eller är det där bara en skymär? Det är dags att träffa en riktig expert på området. Hej! Det är vi som ska träffas. Ja, ja. Hej! Och det är den här plattformen nu. Ja. ja, just det, men jag måste ja. gå upp och köpa biljetter. Gudrun Schimann är på väg till Simrishamn- och och ett möte i det kommunala bostadsbolaget. Jag har fått 40 minuter med henne på tåget. Vad vet hon om Mary Wollstonecraft? Jag har inget frågan att läsa än, mer än att jag vet om att hon har funnits. Och Olsson, Orsson, Folkpartiet- som jag ofta samarbetar med för att lyfta de här frågorna- brukar ju referera till henne. Det är liberalerna som har lagt beslag på henne, så att säga. Hon hör till dem på något sätt. Varför det nu är så, det har jag inte botaniserat i. Du sa att du hade väldigt små backspeglar. Jag har Varför väldigt små backspeglar. Jag, jag, har inte så mycket, jag har inte tittat så mycket bakåt- förstår inte det Gudrun alltså? inte... Schyman är en kvinna som blickar framåt, inte bakåt. Men just nu blickar hon ner i sin mobil för att googla på Frida Stenhof, hon som förde feminismen till Sverige. Låt oss lämna henne en liten stund. Kanske har hon goda skäl att vara måttligt intresserad av Mary Wollstonecraft. Hur var det hon formulerade sin feministiska utopi? En dag hoppas jag att samhället ska vara så inrättat att mannen måste uppfylla sina medborgerliga plikter för att inte bli förraktad. Och att medan han sysslar med sitt skulle hustrun, som också är en verksam samhällsmedborgare, vara lika upptagen med att sköta familjen, uppfostra barnen och bistå grannarna. Det faktum att hon säger såna här saker om familjen till exempel- där hon ser ut som någon slags kristdemokrat. Hon var ju religiös också, det gillar ju feministerna inte heller idag. Hon får inte lov att vara religiös. Det är jättebesvärande för oss idag att hon var religiös. Men att hon säger såna här saker om familjen- som vi för henne var självklara men som i sitt sammanhang på det sättet som hon framförde det där hon hela tiden insisterade på att denna kvinna som då sköter familj och barn hon är utbildad, hon är medborgare, hon äger sina egna pengar, mannen har ingen juridisk makt över henne, har hon ett arv från sin, från sin egen familj så förfogar hon över det arvet själv. Hon behöver inte gå till sin man för att be om pengar. Allt detta var ju i hennes tid extremt radikalt. Det som är radikal feminism i en tid- ter sig alltså lite mossigt i en annan. Idag ifrågasätter den radikala feminismen- om det heterosexuella äktenskapet måste vara samhällets grund- och vill att andra samlevnadsformer ska betraktas som likvärdiga. Mary Wollstonecraft nöjde sig med att gissla sina medsystrar för att de var så uppfyllda av att behaga mannen och på att få framgång på äktenskapsmarknaden. Hon varnade dem för att låta sig luras av galanta herrars uppvaktning, berättar Lena Haldénius. Men hur fick Mary Wollstonecraft själv ihop det där med kärlek och äktenskap? Ja, hon, intressant nog och också med tanke på hennes syn på revolutionen och hennes kritik av revolutionens konsekvenser så åkte hon till Paris 1793 och det var livsfarligt att åka till Paris som engelsk medborgare 1793 och i Paris träffade hon en amerikan, en amerikansk affärsman som heter Gilbert Imlay som hon inledde en relation med och som hon också fick ett barn med. Och det var ju en skandal såklart eftersom de inte var gifta. Eh... När man läser om det så beskrivs han som en äventyrare, lite som ja, det, just man den här man. Vet... Galanta... Ja, precis, ja, han ja. som hon. Ja, fast, fast samtidigt. Varnade så... de armarna för? Eh, ja, fast samtidigt så, ja, kanske. Och det, det var ju naturligtvis en, en, en romantisk kärlek i någon mening i revolutionär tid, och liksom Paris och, och, och liksom, eh, revolt. Och det är, klart, det är klart att det var romantiskt så att jag menar, Hon är ju naturligtvis också präglad av sitt samhälle. Förtryckets dynamik liksom, som skapar kvinnor som är på ett visst sätt. Men samtidigt så är, hon ju, är ju det här en kärlekshistoria som äger rum helt utanför det accepterade. De är inte gifta. Hon är en, en professionell författare. Hon är i Paris närmast som en slags politisk journalist. Det finns ju väldigt lite konventionella –inslag i deras relation. Eh, och den varar egentligen bara under tiden hon är i, i Frankrike. Eh, men det riktigt intressanta och också lite tragiska– –är att hon mot, eh, när hon hade kommit tillbaka till England– –så återupptog hon en tidigare bekantskap– –med den eh, politiska filosofen William Godwin. Och... Eh, eh, inleda en relation med honom och gifte sig också med, med, med honom. Och eh, strax därefter, bara ett halvår senare, så dog hon. Men, och det var ju, det var ju eh, tragiskt för alla inblandade. Men det var också lite syn på ett sätt. För det har varit intressant att följa det äktenskapet. Eftersom alltså det här var två personer som båda var väldigt intellektuella, väldigt radikala, väldigt kritiska- till Goodwin brukar ju beskrivas lite som- anarchismens Ja, förbror. Ja, precis. Han var ju i någon mening- med ännu mer radikal än vad Goldstonecraft var. Han hade ju varit öppet kritisk mot äktenskapet som institution. Och det hade Goldstonecraft aldrig varit. Hon kritiserade aldrig äktenskapet. Hon kritiserade äktenskapet i den form- som det hade vid den här tiden. Där kvinnan var juridiskt- totalt underställd, sin man- och upphörde att existera i lagens mening- det var det hon kritiserade, inte äktenskapet i sig- utan hon tvärtom hyste en nästan lite romantisk föreställning- om möjligheten av ett jämlikt äktenskap. Och hur de här två personerna förhandlar med varandra- om hur deras relation ska se ut, det är väldigt intressant att följa- inte minst i deras korrespondens som är finns bevarad. Så att det hade varit intressant att se- hur det hade, de hade, de hade utvecklats och hur de bevarade sina respektive så att säga, privata sfärer. Trots det att de kunnat bli ett ja, det en straff för blivit, sin ja. tid. Ja, det hade det, nog, det hade det nog faktiskt. Men vad hände då? Ja, hon dog i sviten av en förlossning. Som, också som en slags bitter påminnelse om, eh, om ett öde som väldigt många kvinnor mötte. Barnet som Mary Wollstonecraft födde döptes också till Mary- hon skulle så småningom gifta sig med poeten Percy Bush Shelley- och som Mary Shelley skriva romanen Frankenstein- och därmed skapa sig en egen berömmelse. Mary Wollstonecraft själv blev av sin samtid- och även långt efter sin död stämplad som skandalös. Man utmanade inte samhällets normer ostraffat vid den här tiden- och det var först framåt slutet på 1800-talet- som hennes författarskap fick en renässans. Tiden hade hunnit ifatt hennes analys, som inte bara handlade om könsförtryck utan också om sociala orättvisor i stort. Feminister som Virginia Woolf och Emma Goldman hyllade henne som en av historiens största rebeller. Men då hade hon varit död i över hundra år. Men vad hade hon sagt om man hade fått möjlighet att studera kvinnanställning i ett land som Sverige idag? Filosofidocenten Lena Haldenius tror att hon hade blivit imponerad och menar inte nöjd med allt hon såg. Så att även om hon hade blivit förbluffad och glad över många av de förändringar som har skett i Sverige när det gäller kvinnanställning, så hade hennes, den delen av hennes samhällskritik som är klass, klassbaserad, hade, den hade funnits kvar. Jag tror ju att om, om hon hade levat nu så skulle hon ha förvånats över att vi inte hade kommit längre. Tror Hon som en bildad människa hade ju då varit med och levt och sett vilka enorma framsteg vi har gjort på många andra områden mm. sedan den tiden. I, i, i civilisatorisk utveckling och i teknisk utveckling och i kunskapsutveckling. Det som skiljer också den feminism som som jag definierar och som vi definierar feministiskt initiativ- det är att den är betydligt mer inkluderande. Den tar ju inte bara kön- utan den tar ju upp diskrimineringar överhuvudtaget. Mm. Diskrimineringsfrågor. Och det handlar ju om det en insikt om att kvinnor finns ju överallt. Gudrun Schyman, talesperson för feministiskt initiativ- Feminismen har på de senaste decennierna gått från att vara en ideologi om könsförtryck till att bli en ideologi om diskriminering överhuvudtaget. Det finns många skäl till att människor förnekas sina mänskliga rättigheter. Det kan ju handla om etnicitet. Och då vet vi ju att, att människor som är födda någon annanstans än i Sverige och kommer någon annanstans ifrån består ju också utav både kvinnor och män och som har en olika verklighet och vardag utifrån att vi har ett samhälle som ser olika på kvinnor och män. Så det finns ju flera diskrimineringsgrunder i en och samma persons vardag. Förstår du hur jag menar? Är man då diskriminerad som invandrare eller är man diskriminerad som kvinna? Jag förmodligen bägge sakerna. Så det är många sådana här saker som går ihop. Vi vet ju att ett samhälle som bär på kvinnohat och sexism bär också på homofobi och transfobi. Och en syn på människor som har olika former av funktionsvariationer som mindre värde. En diskriminering kommer aldrig ensam. Och den komplexiteten är ju det som vi har inkluderat då när vi har format den politiska rörelsen som heter Feministiskt Initiativ, det partiet. Enligt Gudrun Schumann står den feministiska politiken på fyra ben. Det första handlar om representation. Män och kvinnor ska dela på makten. Till exempel ska det vara könsjämställt i börsbolagens styrelser. Men nu är det i feministiskt initiativ egentligen. Var fjärde medlem är en man. Men av de 15 ledamöterna i partistyrelsen är det bara en man. Nej, men alltså jämställdhet handlar ju om många saker. Och jämställdhet handlar framförallt om samhället. Det är ju på samhällsnivå. Har kvinnor som grupp och män som grupp lika mycket makt att forma samhället. Det är samhälleliga maktstrukturer vi tittar jo, men, på. Alltså eller hur? För att göra och det sen, så kräver ja. ni till exempel att det ska vara lika många kvinnor som män i, i olika bolagsstyrelser och Där det och finns mm. maktkoncentration. Det finns det i partiledningar och så. Ja, det kan man väl kanske inte säga på samma sätt som du gör inom stora maktkoncerner i näringslivet eller i naturligtvis i stora politiska församlingar. Så gör det ju det som Riksdagen, och där har ju representationsfrågan varit viktig. Naturligtvis. Den andra frågan handlar om rättvisa ekonomi. Att vi ska vara ekonomiskt självständiga i livet och livet ut. Och det betyder ju då rättvisa löner och pensioner. Och där har vi ju väldigt, väldigt mycket att göra. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män. Framförallt på grund av att traditionella kvinnyrken inom till exempel barnomsorg och äldreomsorg är lågt värderade. Och på grund av deltidsarbetet. Och där finns det en koppling till det tredje benet i den feministiska politiken. Den tredje målet handlar om att vi ska dela lika på föräldraskapets ansvar och möjligheter. Och det gör vi inte. Kvinnor tar ut 75 procent, män tar ut 25. Och det här är ju väldigt obalanserat. Det tredje eller det fjärde handlar om att utplåna mäns våld mot kvinnor. Och där går det inte framåt överhuvudtaget. Mäns våld mot kvinnor, säger alltså, Men det är ju så att mäns våld mot män, är inte det ett större problem? Det är ett väldigt stort problem. Alltså vi har ju våld i alla våra relationer. Eh, men det finns ett särskilt könsbaserat våld som då sker i de nära relationerna hemma. Våld män och män emellan sker oftast ute i mm. samhället. Är det liksom värre om en man eller en kvinna man kan ju ställa sig frågan då om man lever i en nära relation och i i, i hemmet där man då vanligtvis tänker sig att där har man tryggheten, där har man eh, det som är grunden i livet och den relationen som också ger en form av grund i, i livet. Om man blir slagen i en sån relation så är det någonting helt annat än om man blir nedslagen på gatan i en korvkö av någon som har druckit för mycket. Våldet är ju överhuvudtaget kopplat väldigt mycket till idéerna om vad det är att vara man. Så det är inte Eller så att hur? du menar att det är, det är mer okej okay om... om eh, Nej jag värderar inte utan jag tittar på att vi måste ha förståelse och synliggöra det könsbaserade våldet eftersom det tidigare har varit helt osynligt gjort, eftersom kvinnor inte har haft medborgarskap eftersom kvinnor har sett som mäns egendom för mindre än hundra år sedan i Sverige och män uppfostrar kvar barnen och kvinnorna och behandlar dem på samma sätt eller och djuren och så vidare. Det, har ju, det finns ju ett enormt våld som är baserat på den könsmaksordering som vi har i samhället. Det är visserligen dubbelt så många män jämfört med kvinnor som utsätts för misshandel, men det vanliga är ju att det sker utomhus och att även förövaren är en man. Feminismen fokuserar på det dolda våldet i hemmen. Och man kopplar ihop det med könsmaktsordningen. Alltså med konstaterandet att män som grupp är överordnade i samhället. Men Sahlgrenska akademin i Göteborg ledde 2013 en stor undersökning av våld i nära relationer. Det visade sig faktiskt vara lika vanligt att män blir misshandlade i hemmet som att kvinnor blir det. Men män slår hårdare. Mäns våld är ofta grövre och får svårare konsekvenser. Men vad har feminismen då att säga om de orättvisor? Kanske till och med diskriminering som eventuellt drabbar det manliga könet. Till exempel att pojkar får sämre betyg. Att fler män än kvinnor är arbetslösa. Och att vi män dör betydligt tidigare. Alltså det, Den här stereotypa mansrollen är ju inte rolig för någon. Eller hur? det Om alltså man skruvar upp den där mansstereotypen ett par varv ser ser att man ska vara någon form av levande bankomat på två barn. En som ska göra karriär dygnet runt som inte kommer ihåg vad ungarna heter och gärna ha stånd och erörer och kvinnor på vägen och slår några andra män på käften och sen så dör man en för tidig död i hjärtinfarkt. Hur kul är det? Föreställningarna om våra kön spelar roll på ett helt avgörande sätt. Är det inte ett problem för feminismen att den liksom bara genom sitt namn är en ideologi för bara halva befolkningen? Nej, för den är ju inte det. Ja, men namnet tyder ju på det. Ja. Nej, då har man ju bristande kunskaper och då är det är ju det vi håller på med väldigt mycket. Folkbildning. Vi håller ju på med det och förklarar att feminist är ett ställningstagande som handlar om att man har insikter om hur samhället ser ut hur genuskontraktet ser ut och så vill man inte ha det av olika skäl och, då, och jag, kan vara, jag kan ha vilket kön som helst när jag gör det ställningstagandet det är ju analysen i feminismen målet är ju jämställdhet och ett samhälle som är fritt från alla former av diskriminering det handlar om kunskap, det gör det ju alltid nu är vi... Just det. Ja. Så nu får jag tacka för mig då. Ja. Nu ska du läsa handlingen. Nu ska jag läsa handlingar till ja. det kommunala bostads bolagets styrelsemöte. Ja, till från där. det ena till den andra. <laughs> Okej, okay, tack ska du. Ha. Tack ska du ha.